Озвучено студією Руда книгарня. Читає Хеля. Розділ 5. Транзит. Інтенсивний запах свіжої випічки змусив Галю розплющити очі. Дівчина сподівалася побачити вражаючий величю Вавельський замок, святково освітлений нічними ліхтарями, але натомість Її ніс несподівано наштовхнувся на тонкий бублик з великою діркою. Довкола галі у повітрі привітно гойдалися краківські обваржанки. Якась істота у рожевій перуці з буклями, вбрана у піжаму, прикрашену срібними лалітками, тицьнула їй у руку велетенського бублика-обваржанка, рясно вкритого маком. «Ласкаво просимо до транзитного порталу, до міжвидового музичного фестивалю у славному місті Единбург. Приходимо до тями і рухаємось, рухаємось, не затримуємо чергу. Транзитна стіна до Единбурга наліво, до Лондона направо. Хто передумав, рухайтеся прямо!» Пронизливим голосом верещали рожеві буклі у лелітках. Галя, відкусивши шмат свіжої випічки, повернула наліво зливаючись зі строкатим, галасливим натовпом музичних фанатів. Її оточила метушлива сім'я тролів із малими дітьми. Діти смикали на плічник дівчини, а троль-підліток вчепився зубами у її бублик. Галя зловісно загарчала йому в обличчя, наступивши на ногу. «Це ж дитина!» – голосно обурилася мама-троль, вбрана у жовтий спортивний костюм. Глипнувши на розлючену галю, яка вчепилася зубами у залишки хлібного виробу, перелякана тролиха пропустила дівчину вперед, героїчно закривши могутніми жовтими грудьми опецькуватого підлітка. Поряд голосно гиготала трійця молодих відьом, плямкаючи модними, пухкими, як полтавські галушки, губами. Натовп поволі рухався до сканерів. Галю боляче штовхнула юрба безтілесних привидів, що збилися докупи. «Вибачте, вибачте, ми ненавмисне!» Знічено заблищали привиди очима. Якась русалка на підборах висотою із ейфелеву вежу ледве волочила ноги бруківкою. Галя люб'язно запропонувала істоті спертися на її плече. Русалка із вдячністю подивилася на дівчину і віддала їй свій привітальний обваржанок. Дорога до порталу на Единбург ішла під гору. Навколо Вавельського замку шикувалися подорожуючі. Коли лунав дзвін, вони торкалися стіни рукою, лапою, крилом чи будь-якою іншою альтернативною кінцівкою і худко зникали. Для привидів довелося відкрити додатковий портал. Виявилося, що вони постійно запізнювалися, проходячи через стіну у середині замку замість того, щоб переміщуватися в просторі. Потрапивши всередину палацу, деякі привиди губилися, вештаючись темними залами. Вони із задоволенням соціалізувалися із привидами мешканцями Величної Королівської оселі, організовуючи спонтанні історичні екскурсії. Представники імміграційного контролю туристичних переміщень видів терміново відкрили портал «Колодязь для усіх безтілесних істот», наказавши їм не затримувати чергу зависаннями, а стрімголов летіти донизу. В результаті такої недбалої організації міжвидових переміщень Вавельським порталом утворилася небезпечна тиснява. Галя, підтримуючи русалку Агнєшку, вперто торувала собі дорогу у натовпі, міцно вчепившись зубами у краківський бублик. Демонструючи кожним рухом цілеспрямованість і спокій, Всередині вона кипіла від роздратування. Пам'ятаючи усі настанови Соломії щодо досягнення контролю над власними негативними емоціями, Галя з усіх сил намагалася зосередитися на подоланні підйому у стоковиську, тягнучи за собою напівживу агнешку. Русалка без угаву дякувала і без вибачалася, чим добряче бісила дівчину. Галя хотіла вже десь її позбутися – але вчасно згадала, що вона – шляхетна героїня-легенда цієї історії, тому продовжувала підтримувати знесилену істоту під руку. Тим часом юний гном Фредерік, змінивши літню валькірію Петронеллу, заступив на нічну зміну. Фредерік, отримавши детальний звіт від Петронелли, продовжив моніторинг ідентифікаційних даних музичних туристів, які нескінченним потоком прямували до порталу. Сканування відбувалося при перетині мандрівниками і мандрівницями замкових воріт. Дані відображалися нескінченним блакитним потоком символів на стінах Великої Королівської зали. Якщо сканер виявляв у видовій інформації туристів обмеження для подорожей порталами – викликані тими чи іншими порушеннями, то він моментально блокував істоту, унеможливлюючи її пересування без зняття обмеження відповідними імміграційними міжвидовими органами. Гном відкрив пляшечку улюбленого медового елю, періодично поглядаючи на потік даних. Сечовий міхур Фредеріка вже вкотре сигналізував про необхідність звільнитися від надмірної кількості рідини. Гном, залишивши важкий молот на сидінні старовинного крісла, рушив до вбиральні. Саме в цей час Галя та Агнєшка перетнули ворота Королівського замку, наблизившись до порталу. Струнки рядки цифрових даних раптом хаотично заблимали. І на конічній стелі несподівано з'явилися обреси велетенських стрібних крил. Фредерік бадьорою ходою повернувся до Королівської зали та відкоркував. Ще одну пляшечку п'янкого Елю. Він обережно поклав молот на землю і зручно вмостився у королівському кріслі. Дані, перетинаючих портал, продовжували струменіти стіною приємним блакитним світлом. Молодого гнома почало хилити на сон. Він закинув голову догори і смачно позіхнув, заплющивши очі. В чергове урочисто вдарив дзвін сповіщаючи про наступне переміщення подорожуючих. Галя та Агнєшка одночасно з кількома сотнями найрізноманітніших істот притулили долоні до зовнішньої стіни Вавельського замку. Гном Фредерік розплющив очі. Відображення даних на стелі про істоту із крилами востаннє яскраво спалахнуло сріблом і моментально зникло. Фредерік спантеличено оглянув королівську залу, вирішивши, що Елю йому на сьогодні вже досить. a clean stream